Tiana primera hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana primera hora. Avui ens centrem a les reivindicacions de l'Associació de Promoció del Transport Públic respecte al servei d'autobusos a la regió metropolitana de Barcelona, però també tractem d'altres qüestions. Comencem amb titulars. L'Associació de Promoció del Transport Públic denuncia un dèficit en el servei d'autobusos a la regió metropolitana de Barcelona, sobretot en aquells municipis que no disposen d'altres sistemes de transport col·lectiu, com és el cas de Tiana. La innovació i la singularitat continuen sent apostes de futur de la iniciativa empresarial de Tiana en un context econòmic complicat que provoca estralls, sobretot des del 2008. Un dels exemples és Silentium, un espai d'evolució, comunicació i relaxació que ha obert les seves portes fa poques setmanes. Els Departaments de Salut i Educació de la Generalitat han elaborat un protocol d'actuació per atendre els infants amb diabetis a les escoles que es preveu que sigui operatiu abans de final de curs. D'aquesta manera es pretén millorar l'atenció als nens i nenes que pateixen aquest transform. I l'Associació de Futbol Sala la Laconeria trencant la trajectòria ascendent que ve iniciat des de la segona jornada de Lliga. Aquest cap de setmana els tianecs han perdut a casa per un gol a dos davant del Vall d'Or Sala Lacínia. Amb aquesta derrota l'equip es manté amb 9 punts, tot i que la zona tranquil·la de la classificació. Tiana, primera hora. Notícies.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 En el cas del nostre municipi, lamenta la inexistència d'un servei de bus diur que connecti Tiana amb Barcelona i assenyala com una de les solucions la possibilitat d'implantar un bus semidirecte. Així com la franja costanera està relativament ben servida amb una freqüència molt potent de Renfe, sí que és veritat que supeditar tot el transport públic a anar al litoral a canviar d'autobús a tren doncs no és massa atractiu en el cas de, de molts ciutadans. Per tant, l'ideal és que al voltant de l'autopista es vagi generar un transport públic per carretera que, al igual que Renfe, estigui basat en la freqüència i així doncs captar també els usuaris pel transport públic en les franges més costerudes. En aquest cas, a Tiana s'hauria d'anar plantejant també un servei de tipus semidirecte, perquè és un municipi que, tot i que està la corona 1, té uns temps de viatjar, francament dolents, no? sobretot en accés a Barcelona. Precisament aquest dilluns el Departament de Política Territorial Llaures Públiques ha posat en marxa un nou servei d'autobús per apropar els municipis de Tallà, Lilla i Elmas Nou en Barcelona. El nou servei comporta un estalvi de temps d'uns 15 minuts en el trajecte i pretén millorar les connexions ràpides amb transport públic. Pel que fa la proposta de l'Associació de Promoció del Transport Públic passa per habilitar una línia d'autobús que condueixi els usuaris cap a un intercanviador potent de transport metropolità. Estem parlant de que Tiana pogués tenir un autobús que en 20-25 minuts, mitja hora, et portés a un intercanviador cèntric on hi haguessin diverses línies de metro i d'aquí continuar a qualsevol punt de la ciutat. Aquest és un esquema que triomfa, combinar l'autobús amb el metro i amb el tren, però no només en una direcció com passa ara, que es triga massa, sinó també amb un autobús que s'endinsi més a Barcelona, caponda aquests Les reivindicacions de l'entitat pel que fa al servei d'autobusos també s'estenen a la millora de l'oferta de bus nocturn, especialment en els municipis que es troben entre Badalona i Mataró. Segons l'entitat, s'hauria de prioritzar la millora d'aquest servei al lloc d'altres actuacions, com és la proposta que ja sobra a la taula d'obrir el metro també els divendres durant tota la nit a banda dels dissabtes com es ve fa fins ara. També lamenten que hi ha un temps d'espera excessiu entre que acaba el primer tren i comença el primer nitbus a la regió metropolitana. L'Associació per la Promoció del Transport Públic és una ONG nascuda al 1993 que treballa de forma continuada per una mobilitat més sostenible i segura en base a la millora del transport públic col·lectiu en totes les seves vessants i a reduir l'excessiva dependència actual del vehicle privat pel transport de viatgers i mercaderies.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 A Tiana hi ha molta gent que ara està no?, una mica amb aquesta recerca de creixement personal, d'autoconeixement. No? Hi ha molta gent doncs, de, de meva, del meu entorn, d'aquí a Tiana, de, doncs, de per a nosaltres ens movem, que sabem que està una mica al mateix camí. No? I també sabem que hi ha altres generacions de gent més gran i gent més jove que també ja no busquen tant cap a fora, sinó que busquen cap a dintre. No? I és oferir que aquest espai tothom pugui trobar el camí no? el camí que està buscant. L'escola d'anglès Quidzenàs també és un altre exemple d'iniciativa empresarial a la nostra vila en un panorama poc favorable. El centre va obrir les portes al 2008 i la singularitat del tipus de negoci Tiana també és un dels seus punts forts. Des de l'escola afirmen que serveis com els que ofereix són menys proclius a patir els estralls de la crisi. La seva directora Gemma Pérez n'explica els motius. Sí que sabíem que era una època de crisi, la vam notar a l'hora de demanar als bancs, etc va ser quan realment vam, vam notar la crisi, però, bueno, però nosaltres aquí a l'escola realment la patim, però amb tranquil·litat, perquè el que és molt important pels pares, tot i que hi hagi crisi, els pares potser se n'estaran d'anar al gimnàs, se n'estaran de, de moltes coses, però dels fills no, els fills ons no ens en estem mai. A banda d'aquests dos casos, també trobem d'altres exemples, com és el cas de la tia Nenca Esperança Casas, que ha a en marxa un projecte que gira entorn al món del parfum sota el nom de del jardí secret i que disposa d'un taller de perfums per tal d'elaborar fracàncies naturals i artesanals personalitzades, objectes decoratius perfumats i un projecte pedagògic sobre la història del perfum. D'altra banda, entre les llicències d'activitats sol·licitades a l'Ajuntament de Tiana en aquests últims dos anys, destaquen dues peticions relacionades amb la producció d'aliments ecològics, una via d'innovació i singularitat per la qual ja aposten també fa anys diversos productors tiènencs. En el que va d'any, l'Ajuntament de Tiana ha registrat 4 llicències d'obertura d'establiments comercials, una xifra de la qual a priori se'n podria desprendre una lectura positiva, però cal tenir en compte que al llarg d'aquest 2010 diversos negocis han cessat també la seva activitat al nostre municipi. Tiana Primera Hora Els Departaments de Salut i Educació de la Generalitat han elaborat un protocol d'actuació per atendre els infants amb diabetis a les escoles, que es preveu que sigui operatiu abans de final de curs. D'aquesta manera es pretén millorar l'atenció als nens i nenes que pateixen aquest trastorn. El model fixa les pautes d'actuació per formar les persones designades per controlar els índexs de glucosa en els infants diabètics i fa especial incidència en què els docents disposin de la informació necessària. Atient a Tiana, a l'Escola Lola Anglada, l'actualitat no hi ha cap infant que pateixi diabetes tot i que amb anterioritat sí que hi havia hagut algun cas. Des del Centre Educatiu Tienenc han celebrat l'elaboració del protocol, tot i que ja disposen d'un de propi que preveu la formació dels docents en aquelles malalties que pateixen alguns dels alumnes i que necessiten una atenció especial. Ho explica la directora de l'Escola LoL Anglada, Núria Minoves. Ara, davant de situacions semblants eh, i amb altres tipus de medicacions, també el que estem fent és eh, formar el, el professorat amb com mm, subministrar certs no només en temes de diabetis, sinó en altres tipus de patologies en les que cal una formació, doncs sempre fem una trobada amb la pediatra i la, la infermera del CAP en els que fa una sessió formativa als mestres per poder-los preparar. Segons el protocol de la Generalitat, en els casos en què els infants no són autònoms, les famílies i escoles decideixen qui és el responsable del tractament. Els encarregats de controlar la glucosa i administrar la insulina poden ser els mateixos familiars o voluntaris del centre, de l'Associació de Diabètics de Catalunya, de l'AMPA o personal del menjador. En el seu defecte, serà el monitor de menjador qui assumirà la funció. Per aquest motiu, aquest col·lectiu serà format pel Departament de Salut. A a Catalunya hi ha prop de 500 infants menors de 13 anys afectats per diabetis, d'aquest total 150 tenen entre 3 i 7 anys.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 ser directa tal com explica ben néixer. Totes una democràcia directa, que aquest és el punt fort que tot pugui decidir des del poble, els ciutadans puguin decidir, puguin aportar idees, ciutadà per ciutadà, votar que vulgui. Apareem less premies de no? drets humans i el lliure dret a decidir sobre la propietat intel·lectual. això serien premides, però el fort és la democràcia directa, per tant,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 La Biblioteca Camaratau ha inaugurat aquest dilluns l'exposició Simone de Beauvoir, feminista i escriptora, cedida per l'Institut Català de les Dones. La regidoria de serveis socials a l'Ajuntament de Tiana vol recordar així la figura de la que de les intel·lectuals més visibles, influents del segle XX i un dels personatges més destacats del canvi social i simbòlic protagonitzat per les dones i el feminisme. L'exposició consta de set panells que mostren un trajecte per la vida i obra de Simone de Beauvoir i mostren el rellevant paper que la seva trajectòria i la trajectòria vital exercita la teoria i pràctica feministes. Amb el seu enfrontament a les conviccions dominants al seu temps va provocar debats apassionats que encara avui, a cent anys del seu naixement, generen reflexions i polèmiques. Així ho ha destacat la directora executiva de l'Institut Català de les Dones, Anna Solà. Ella va formular algunes idees que encara viuen entre nosaltres especialment una que és molt important i que és el títol d'un de dels apartats d'aquesta exposició que és la dona no neix sinó que es, es fa, és a dir la immobilitat en què la societat volia mantenir a moltes dones estava lligada a voler donar percebut que les dones tenien una posició subordinada en la història en relació als homes per una qüestió essencialista ella va ser la primera que ho va formular i va dir que la condició si o subordineada de les dones històricament ha vingut determinada per la cultura i per tant la nostra condició també pot canviar. Entre els seus llibres cal destacar El segon sexe, una reflexió sobre què vol dir ser dona que s'ha convertit en el llibre de capçalera per moltes dones que han travessat la mateixa experiència de revolta i d'alliberament respecte a les construccions familiars. L'exposició es pot veure a la Biblioteca Camaratau fins al pròxim 30 de novembre.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 L'Associació de Futbol Sala a la Coneria ha trencat la trajectòria ascendent que havia iniciat des de la segona jornada de Lliga. Aquest cap de setmana els tianencs han perdut a casa per un gol a dos davant del Valldor Sala a la Sínia. Va ser un match marcat pel domini de l'equip rival, tot i que anava només amb un canvi. El coordinador del Futbol Sala a la Coneria, Antoni Bravó, ha assegurat que es tracta d'un resultat just tenint en compte la manca de concentració del conjunt tianenc, que no va saber aprofitar les ocasions de gol que va generar. Falta d'atenció. És es que no crec que que sigui més, o sigui, crec que és molt important eh, ja que els jugadors eh, es posin les piles i comencin a adonar-se que estem a jugar a la primera divisió i no a tercera com, com fins ara i que ara tenim molta qualitat per guanyar els partits eh, a més a més s'ha de posar una mica ganes amb aquesta derrota, l'equip es manté amb 9 punts, tot i que a la zona tranquil·la de la classificació. El futbol Sala Laconeria visita el pròxim cap de setmana el camp del Xoc a la Sant Andreu, un dels conjunts capdavanters de la classificació. És, per tant, un partit a priori complicat, tot i que en alguns dels partits guanyats el Sant Andreu no s'ha imposat amb massa autoritat. Tiana, primera hora. la entrevista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 feministes, desenvolupant una gran obra com a escriptora i també introduint en la seva escriptura quelcom de personal eh, fins al punt que va el, el més conegut d'ella en aquest sentit són, és el, són les memòries d'una noia formal i eh, la cerimònia dels adeus eh, en què parla de la de, de, de, tot el, de tot el seu entorn i especialment dels seu company en polsars.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 L'Associació de Promoció del Transport Públic demana millores en el servei de bus nocturn, sobretot per aquells municipis que no estan connectats a la xarxa de metro o de tren, com és el cas de Tiana. Tant mateix, també demanen que hi hagi continuïtat del transport ferroviari per carretera. Nosaltres en volem conèixer amb més detalls i per aquest motiu tenim a l'altra banda del telèfon el president de Promoció del Transport Públic, Ricard Riol, bon dia. Hola, bon dia. Doncs hem fet una avançada, però què és el que reivindica exactament la vostra entitat pel que fa al bus nocturn? Bé, doncs bàsicament que es garanteixi l'accessibilitat al territori a totes aquelles persones usuàries del transport públic, entès que, per exemple, la meitat dels catalans no tenim permís de conduir i tindríem doncs, el mateix dret a, a gaudir del territori, a, de la seva oferta, tant en l'oci nocturn com en matèria laboral. Hi ha molta gent que té horari nocturn de, de feina. Per tant, és molt important harmonitzar millorar l'oferta actual, doncs perquè cada vegada les persones puguin ser més autònomes. I com es materialitzarien aquestes millores? Incrementant el número d'autobusos, per exemple? Sí, en el cas de... En, a partir de Mataró es, es, hi ha bastant servei de bus nocturn, però els municipis intermedis entre Mataró i Badalona sí que tenen, bueno, doncs un transport que és cada hora, en el cas dels divendres i dissabtes, que és una oferta, doncs, poc interactiva per la gent que es desplaça doncs, en, el, en aquest cas per oci nocturn i com que s'està debatent un tema que es bastant car de dur a terme que és eh, fer el metro non-stop també les nits a divendres, ara ho és les nits de dissabtes creient que abans d'atendre de, de una, una demanda d'aquestes característiques el que s'hauria de mirar és si els municipis metropolitans estan ben connectats perquè connectar-los intuïm que és més econòmic que obrir el metro durant dos nits seguides sense aturar-lo. És a dir, que el vostre parer hauria de prioritzar aquesta actuació, sobretot en aquests municipis. Dèiem que el Maresme potser és de les comarques més afectades i bé, de fet, el conjunt de municipis metropolitans en si, no? Sí, la veritat és que el, el tema del transport en metro eh, és, ha estat molt eficaç, obrir-ho de, de nit del dissabte, però eh, el problema són aquells municipis que no tenen aquest servei de dia, que, que són un bon grapat. a La regió metropolitana és una regió molt pluricèntrica, no tot és Barcelona. Per tant, centrar les millores al transport nocturn, d'acord amb la demanda, implica sobretot atendre el cas dels autobusos. Uh -huh. I dèiem fins i tot també que reclamaveu doncs, una continuïtat a la nit d'aquest servei ferroviari, no? Sí, hi ha un, una uns temps d'espera excessius entre que acaba el darrer tren i comença el primer nit bus de la regió metropolitana sobretot els municipis que comprenen aquest espai entre Badalona i, i Mataró doncs, que han d'esperar una hora i mitja no? entre el darrer tren i el primer autobús entenem que això seria fàcilment resoluble amb, amb la recol·locació dels horaris perquè com a molt s'hagi d'esperar una hora en comptes d'una hora i vint tot i que la situació d'excel·lència seria esperar com a molt 30 minuts també per la nit uh -huh. i a mi m'agradaria parlar també d'una altra qüestió perquè encara que no es tracta d'una millora del nocturn tot just aquest dilluns doncs el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha posat en funcionament una línia d'autobusos que connecta Tallà i Alella amb Barcelona suposo doncs, que celebreu aquesta notícia no? si més no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 francament dolents, no? sobretot en accés a Barcelona. I precisament aquesta és una de les vostres reivindicacions, ho veu posar d'exemple, no? Que el fet que es trigui una hora i mitja per anar de Barcelona a Tiana, això és el que vau dir. Sí, i a més el fet que només es pugui fer de nit. Això és, mm. també és un altre, eh, és un altre problema, que de dia no hi hagi cap connexió per autobús, que l'única connexió Barcelona-Tiana de dia sigui a través del bus i combinat amb el tren. Per tant, estaria molt bé poder disposar d'una línia que condueixi als el, usuaris cap a algun intercanviador potent de transport metropolità, com ara la Sagrera, o aquests intercanviadors que s'estan creant en els quals s'haurien de crear estacions d'autobús potents com, com en el cas de Madrid que eh, a part dels intercanviadors de metro en superfícies generen una... en superfície i subterràniament també unes estacions on van rebent autobusos a molta alta freqüència com si fossin llançadores que porten gent dels municipis sense tren connectant-los a la xarxa de metro en pocs minuts estem parlant de que Tiana pogués tenir un autobús que en 20-25 minuts, mitja hora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 treballeu en aquest sentit doncs, per una mobilitat més sostenible i millores del transport públic col·lectiu, preteneu doncs, articular alguna petició o, el, o alguna actuació que vagi en aquest sentit? Perquè entenem que Tiana no és l'únic municipi afectat per aquesta qüestió. Sí, la nostra regió metropolitana té un dèficit important en el servei d'autobusos. Eh, tradicionalment s'ha prestat molta atenció al metro, més ara que està, cre està creixent de xarxa forma important per primera vegada i s'havia de fer, òbviament però ha hagut un, tra un tradicional oblit pel tema de l'autobús. I l'autobús és el mode principal de transport públic en moltes regions metropolitanes, com pugui ser Madrid, París o fins i tot Londres, que és molt conegut en metro de Londres, però és poc conegut el sistema potent d'autobusos que tenen, que transporta fins i tot més, més milions de viatgers cada any que el propi subterrani. Aleshores, el principal dèficit de la nostra regió metropolitana és aquest paper de l'autobús en les connexions aquestes com les que li mancan a Tiana, i aconseguir guanyar molts viatgers a partir de potenciar aquest mode que és sostenible, és bastant econòmic d'implantar i a més té molta accessibilitat, pot tenir moltes parades, desfres, després fer un tram ràpid per una via ràpida sense estacions, és a dir, es pot combinar i fer un servei directe que també dona qualitat, és a dir, el transport per autobús pot donar qualitat, com ho fa el ferrocarril. I aquesta és la, la peça que més falta aquí a la regió metropolitana. Bé doncs nosaltres volíem conèixer més de prop aquestes reivindicacions a l'Associació de Promoció del Transport públic i ho hem fet de la mà del seu president Ricarriol. Moltes gràcies per atendre'ns i fins un altre bon dia. L'entrevista.